El le-a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta. Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Sămânătorul sămână cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceea în care este sămânat cuvântul, dar după ce l-a auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase,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 Ia a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea?"